Jóhannes að Guðspjall þriðji kafli Maður hétt Nikodemus að flokki farið segja og átti sæti í öldungar á því gýðinga. Hann kom til Jésu um og sagði við hann Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guði sé með honum. Jésu svaraði honum Sannlega, sannlega segi ég þér enginn getur séð Guðs ríki nefn man fæðist að nýju. Nýkotemur segi við hann hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gamal? Skildan geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Jésú svaraði sannlega, sannlega segi ég þér enginn getur komist inn í Guðs ríki nefn hann fæðist af vatni og anda. Þar sem af manni fæðist er mannsbarn, en þar sem fæðist af anda Guðs er Guðs barn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur vera fæðast að nýju. Vindurinn blæst þar sem hann vill og þú hegir í þýtans samt veist ekki hvað hann kemur nýr hvert hann fer svo er um þann sem af andanum er fættur þá spurði Nikodemus hvernig má þetta verða? Jésús svarað honum þú ert læri fæðir í Ísrael og veist þetta ekki sannlega, sannlega segið þér við er tölum um það sem við þekkjum Og vittnum að það sem við erum séð, en þér takið ekki á móti vittnisspurðu vorum. Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðneska efni, hvernig skildu þér þá trúa? Er ég ræði við yður um hinn himnesku? Engin hefur stýið upp til himins, nema sá er steig niður frá himni. Mannssonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggormin í eðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafin, svo hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf enka sonsinn til þess hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð Sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsan. Sá sem trúir og svo dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmendur því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðssonarins eina. En þessi dómurinn, ljósið er komið í heiminn, En menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gerir hata ljósið og kemur ekki til ljósiðsins svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem yfka sannleikan kemur til ljósiðsins svo að augljóst verði að verk hans er í guði gerð. Eftir þetta fóru Jésús og lærisveinar hans út í júteðu hér þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka skýra í æinnon nálægt salím en þar var mikið vatn. Menn komuð ángað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að varpa Jóhannes í fóngilsi. Nú var deila um hreinsun milli lærisveina Jóhannessar og geðings eins. Þeir komið til Jóhannessar og sögðu við hann Rabbi, sá sem var hjáðir handan Jórdanar og þú barst vitni um, hann er að skýra og allir koma til hans. Jóhanness svaraði þeim Enginn getur tekið neitt nema Guð gefa hann það. Þið getur Að ég sagði, ég er ekki kristur, heldur er ég sendur á undan honum. Sá er brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðgum sem stendur hjá og hlýðir á hann, gleyðist mjög við rödd hans. Þessi gleyði ennum mín að fullu. Hann á að vaksa, en ég á að minka. Sá sem kemur á ofan er yfir öllum. Sá sem er að jörðu, hann er að jörðu og talar eins og menn. Sá sem kemur á himni er yfir öllum og vitnar um það sem hann hefur séð og heyrt og enginn tekur á móti vitnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vitnisburðans hefur staðfest að Guð sé sannorður Sá sem Guð sendi talar Guðs orð því ómælt gefur Guð andan. Fadirinn elskar sonin og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á sonin hefur eilít líf en sá sem óhlýðna sininum mun ekki öðlast líf heldur varir reyði Guðs yfir honum.